بسم الله الرحمن الرحيم باب الاستفتاء فتابع ده مسائله حدیث سابق باب با ودک با چون کې مسجد او اذان ذکر وی نه دې کې ام باغان با ذکر دي مژ حي سری کېطریخ دی دی کې موصول چې دی یو دیې معلق نهه دي موکرر وې غیر د مکره چونېسه حی کې د مسلم مع دی دده د اني دی ديته صحنااس چې کم نهکنل دي یا د تا نه بابونه یو کم دیش دی مسائل احما حکم دی سمتا و تحویل ردا اول باب کی سوال و رمکی و رسم کی دعا در رسول اللہ پکا فروغان دی دیم بات کی دخلق و مطالبات دی امامنا دیشت کا دیم سوال رسم کی انتقام درابا پراکر محارم او محارم ਇਤਿਹਾਸੀ هی پینزم کې استصحاب جماعت کې په خويبه کې او جماعت کې کومې بر باندې شک او مو ماتم نامه دعا اندن زويره ماثار لسم 30 درښتما استصحاب د مشرکین او مؤمنان باندې امینان وسیله کول دال سنکی ہر ایک دعاء پنجشن کی حفاظت کی شعلہ نور ہو رہی صلاۃ الشفائے کے یہ وقت رات شفالشم کی صلاۃ استغفار برکات دے وہ مصلی کی او دا تماتور دا باران رقم قرآن مس په یو کټ باندې ودی باران چې کې زهو ذا اصل الحزن ومختر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عند وجود الريح استمع استمع ذکدا با یارا ما تسات څو چې موږ تر نه نه ان کضا وی دا ذکر د ما پارټي یو کم دیرش ایز ګلېشتم با په خلل راغره دغه څه شپ شول نه مان تا ماتره چې ماتره مان تا ماتره چې ماتره ها دا رقم دې نه بدل ها مان تا ماتره دې من تا 30 تمبا کې تاسو د نو څخه مړه کیدئ هلک ومو ته ودېشنی د خپلو حکماندي تاسو زړزلې وای کال اخر د حساب یې پانی وړو یو کال اخر نه نو اخر ووځو خو پانی به وړو زمزې چې وېر وایي هغه وېر نه ښارم دین تر ته زور له غوې د لري پانی وای هټولې مسالې ده دې باوونو په مسایل کې دې تر د خپل دیور او واورې سته په کیا تداخل لکه خروج رسول الله اسلام تحویل لري دا دعا په مختلف کې موغو يا ماما رحمي فسيتم عندي اسالتي 6 كي دعاء واستغفار كتاب الله ده قلت ربكم انه كان غفارا يسر عليكم يسر عليكم اجراء ويمدكم بانهار بدينه ويجعل لكم عدنات ويجعل لكم انهار انهار ومضيقارن راجكان ذي وغيره مصنفهم حاله تر وکې په مختلف به ر با سا کې هم را شي راشي شپغم با ک ب را شي را مسب را را پهمان کې هم شپار ک هم دا ټول همور البته نوره ما مان شاحب اوسمګري دي دی. سنت دیکات وقاته ووي په یته بانددي لکه د اکثر دمال دمون په کې ماې خو اصل دا تاغ نه د د سې ن کلل دا ته ابراهيم نن شی واقعه ذکر کرے دا موقع ته عبد الله ثقتی سوط د استقاده لپاره موقع را موځو کوه ابراهيم موځو کو دعایو کړو ته عمر ابن حطاب رضی الله تعالی عنه عمله د قشنت پاتې شهید ابن ابي شيبا نافل کړی دی ابو مروانی اصلنګوي مخ عمر ته ودی مو استقاده لپاره فقط استفاده اکتفاو کلا <تصال> خودمانزرن امام ابو حنیفن لیمکرده وینام فوقحا لیمام ابو حنیفن مقلدین رسولات ایستیس قائد تیرے خیخ ہے یہ تیرے من کروے شاوی بار روزنی فاتنیا کرے آگئی تم لدا مسئل لکر فی رسولات ایستیس قائد اما تحلیل چه ده سند کو تفاوند ده جمهور سند ما وحنی کو تفاوند ده یو نه پاجي ده زاده نه و جنا کلا کلا رسول الله صلی الله علیه وسلم یستقي وحول لدعالدین من ده دا قیو مسله دو صلات را له دیو مسله تحریم شته مو یو له ਸੰباب کو نشتې وړی مسترانه خبرې دا وړې ده ولې چې ولاته پرځنګ هاه تاسو چالو نو کوڅې لري تاسو نن یې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تحوید دې راکوي رسول الله صلی کری وای ها او د ځانګړي مستلکې د لارې په څیر چې الله اللهم جل شنه دې بیا هم موږ په دې ځای کې هم مجا، ان الله مجا چې دې په واثنم على العماره و على المبادره و على البيان الذي تشوبه و حتى كل اللي يقرر هذا الشكراني كان من جانب زها محمد بن عبد الله فلقد اطلعنا على ذي زهان فَارْكَنَ هَنْدَ إِلَى اللَّهِ فَفَرَّ مِنْ يَدِ أَصْحَابِ الْقُرُونِ وَالْوَبَاءِ آمِنَ النَّاسَ إِلَى بَارِئِ فَخَرَ اللَّهُ وَسَلَّمَ تَسْلِيمَ الشُّهَداءِ فَفَرَغْتُمْ شَتَّى السَّنَنِ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَنَّهُ وَنَّتَ وَأَجِفَ وَأَنْزَلَ أَحَدٌ وَأَحَدٌ مِنَ الْجَمَاعَةِ يَرُدُّ قَلْبَ النَّجُولِ فَأَتَوْا بِشَيْئِنَا فَفَرَيَامَ فَمَالدِينَ نَجَامِرُ بِفَاتِهِ لَيْسَ لَهُ باب دعا نبی صلی اللہ مجال <سؤال> سنین کسینی یوسف موسانی فالی رحمت پدی مقام کی و دی استفقا که دا پکم ترا پرچا کرشو دا د موسانی فالی رحمت قل تتفولی دا رو رو دا سی گوٹی دولئی وی خبری تبلی خبری تر پتبا د دعا که دا خبر رحمت رحمت فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغشان تے دعا گانے و قولی پر حالات کی نیو باید دعاو دکا باب دعا نبی اسلام و جعلہ سنین کا سنین یوسف اور پین رم باب ہم بولئی باب انتقام رب عز و من خلق و من خلق دلقاحت رنگ توی کم حارمو ہم نے رنہ حوالتہ اڑا حدیث ناقل نکر نا خون بغا حدیث تے کھن کن چیزا بہر رویت تے رنگ په دې کې دا به را پرې کې خونې تنازلې ذکر شو نه کې دعای خیري او دعای شر بد دعای په دې خلکو حیا شین د بیاو دانو چی دې دې ذکر ما کښې د شې چتاو سبا ما خاص ما دې تاو تکنه خلک چې دا په کومه بحث کې شي محترم اما خدا خیلی جدا پا قومہ که کم از کار پا جب ترشیو پا جب تم مارا دیو حالات ہم جگت کریو. او موزر کبیلی تخیری کول چدا پا کم جگت ترشیو. ایرے کدا محسط سباکی مسوئی لی کنا را علا ذاقوانا داخل کو کنا موزر کبیلو کنا برای ابن عجب آخیم رکر کنک کنا. کسینی یوسف لکد یوسف علا نیوی اسلام پا وقتی. راغلی اما فار کو بله و کو له چې دا فختل فارمانې راغې په اسلام کې داداخل شو د دی و رسول لااصلله الله اسلام د دی دپاره د خیر اوکه او دا ساتهاءل چې خوونې ناه په ساعت کې دی هذا کلو فی سردي د هذا خوونې نانظرره دی دا په سر دي اما تاشین دا عبد الله مشعود روایت دیدادا دیم قال کنا عند عبد الله دا عبد الله بن مشعود رضی الله و تعالی مندی سور روهان کیتی کم دو خان دے مداوی داد احد خان او جسمان تک نظر فلاتو بچے کو غادا بدر فالبچے یم بدر دوانه تیر شیر رے دیگنا باس رے بدلوا اغوی دوخان پاکا پتحادا و بچه کبرا پا قیمت کې پا آیتو شلیف پیدیه کی خدا معلومی کی دا واقع پا دقاحت کرا غلن رسول اللہ اسلام پا مکر کیو قبل الحجرت حال دارے کی روسا حدیث معلومی کی را حباد الحجرت حبد الملیخ ہوئی کرا اوبد راغلی دی دا یا دا سببات د منصور نه نقلې ده و هم راغلی دا خل ده نه دی سر دییم کو لالی چېې معد د دا ماقع راغلی دغلی ده مک هم راغلی دی م ک هم راغلي ده نور بهڅومباغلی one of the time have kamats in five and with is